Men ett, två, tre, nu kör vi. Mm. Vi är tillbaka efter ett kort juluppehåll. Ja, ganska långt kan jag tycka. Eller är det sådär? Ja, det var lite för långt faktiskt. Mm. Det känns helt i ordning. Ja. Det är spännande. Vi, vi sänder ju från tyskland och från Forna Indokina. Ja. Var är det någonstans? Vi är i centrala Thailand mm. på en plats som heter Hua Hin. Centrala Thailand. Ja, eller vad ska man säga? Det är inte riktigt på mitten. Det är väl mer... ja men det är ungefär centrala Thailand. Det är ganska avlångt land. Okay. Det är ganska nära Burmas gräns. Okej. Okay. Och vad händer där? Just nu är klockan elva. Mm. Ja, jag mm. tror inte att det händer så mycket. Det är tåg som brukar köra förbi här vid elva så jag väntar på att det ska komma. <laughs> det är lite som i Falköping. Ja, fast det är inte lika frekvent som där. mhm är det något litet ja, ställe? Ja, för att vara här så tror jag att det är ganska litet. Det är liksom en stor stad så. Men det bor säkert några hundratusen här. Finns det 7-11? Ja, det finns väldigt många 7-11. Mm. Vart var befinner ni er någonstans? Här i Fornads, Tyskland. Mitt i Halle. Är ni i någon lägenhet eller? Ja, vi befinner oss i min bostad eller i mitt bostadsrum. Kala vita väggar. Um, Ambulansen kör precis förbi eller under polisen och någon glädglampa i taket. Ja, precis, det är lite sådär karit. Mm. Mm. Vi håller den här östtyska känslan. Ja. ja. För jag har inte så mycket brunt. Men ja, det blir inte mer. Jag tänker att vadå, då skulle man flytta in en sekelskiftes lägenhet så kanske man skulle välja möblemang efter lägenheten är så lite grann. Men jag bor ju i ett, ett sekelskiftshus. Det började att hela fasaden och allting är rakputsat rak under um, DDR-tiden. Mm. Men Så insidan är inte... Men jag, har, jag, har, jag har en gammal takmålning som är knappt synbar i taket. Mm. Jag tror att huset är mm. liksom från tidigt 1900-tal. Mm. Trevligt. Ja, jättetrevligt. Hur var, jul, hur var julen för dig båda? Mm, det var bra. Men eh, intensivt. Ja men intensivt. Ja. Men det är väl så det ska vara. Men jag ja. lyckades vara sjuk lite innan så jag var ganska utfyllad. Men det där har jag ju förstått att det händer rätt många att man blir sjuk. Vad heter det? Psykosomatisk. Posttraumatisk stress. <laughs> ja. Men det är väl ganska vanligt att man blir sjuk eh, när man trattnar av. Mm. Precis. Det var det jag försökte uttrycka här men det inte om helt är fram. Ja. Ah. Jag fick ju ett sånt, jag tycker julen har varit för stressig. Jag, jag, så jag fick en, jag blev sjuk fast mer psykiskt sjuk när jag kom hit och det blev lite lugnt. Så då bröt det ihop totalt. Lite. Nej, eller det var, kändes det som att det var förlösande på något sätt? Eller var det... Ja det var förlösande var det... för det var som att allt var över fast det var ändå inte det för jag började förstå att jag hade förväntningar här också. Mm. Men det, det gick ändå över ganska fort. Jag var väl förkrossad i en två timmar. Och sen eh, återhämtade jag mig i den friska halleluften. Fan, vad grym luft är det är här. Det är faktiskt ja. ja, det. Ja, jag har varit torr i munnen hela tiden jag var hemma och nu känner jag mig normal Jag trodde jag hade diabetes och nu har min diabetes gått över. Gud, vad bra. ja. Så. Men tyvärr så måste jag säga Men, att kanske du ska skicka lossa med folk från Sverige för att få boka <laughs> på kanske bygga ett sanatorium i Halle. Ah, ja, just Ja, men det finns ju en del hus och du är ju bara att inrymma sig någonstans. Men Emily du har Även som... Det är ju Ja, överallt. Ja, gud ja. Nej, det är ju frånflyttning här. De är inte alltid <hör> jätte nyrenoverade. Nej, de är, ibland är de att de, att de är, inte har tak. Men det, det finns varierande... Vad heter det? Vad heter det? Varierande standard... Stand ja, varierande skick, säger vi. Ja, det är lätt. Får jag bara fråga en sak innan vi lämnar det här ämnet? Hade du någon metod? Eh, det här är då en fråga kanske riktar till båda. Men Sanna, hur blev du av med din diabetes? Hade du någon metod? Nej men jag åkte bara som hit du... igen. Och så känner jag mig helt frisk. I, eller jag känner mig inte törstig hela tiden. Jaha. Så jag har aldrig att det har jag... ha något med luften att göra. Och inte alls vara diabetes. Jag trodde kanske inte på riktigt att det var diabetes. <laughs> <laughs> Nej, jag, för, jag förstår det. det Sophie, eh, hur, hur gick det för dig då? Din... Två timmars depression. Hur gjorde du någon särskild aktivitet som fick dig att hitta tillbaka till dig själv? Eller? Ja, alltså, jag kände ju säkert fem dagar innan själva brytet så kände jag att ett bryt var på gång. Mm. Jag blev så här dramatiskt svinförbannad och sådana där saker. Mm. Äh, Det var inte bara mens Det du drabbades av? Um, det, det känner jag inte till. Eller det. Så jag, kände ju, jag hade känningar vad man ska säga, några dagar innan. Um, mm. Så jag blev helt förkrossad och slog sedan glasögonen när datorn inte funkar och sånt. Uh, och så att jag måste ju säga att jag har ju efterslänger fortfarande. Jag var ju mm. inte helt tårfri igår kväll, liksom. mm. Men uh, vid själva brytet så blev ju metoden att jag, för den påminner. Det är som att man inte vet om man har migrän eller har fått någon slags psykbryt. Ja. Um, alltså på riktigt så får jag en känsla av att jag inte står ut uh, av att vara så ledsen som jag känner mig. Att jag inte, jag kan inte hantera det uh, själv. Uh, Nej. Jag klarar inte att må så här just nu. Jag måste typ göra någonting för det, jag står inte ut liksom. Mm. Att man liksom drastiskt måste ta till något och då... Och så vill jag inte vara själv en sekunder för att jag inte står ut. Så jag behöver mm. som någon annan som kan hjälpa mig att andas på något sätt. Så då mm. gick jag och Sandra en promenad och då slutade jag ju gråta. Ja. Mm. Men kan det vara så att alltså, har du drabbats av den dödliga sjukdomen nostalgi. Mm. Ja, eh, det är mycket möjligt. Men det kan också vara eh, futur, Vad heter det? Motsvarigheten. Eh, ja, det har jag ingen aning om. Futurogi. Mm. Framtidsångest bara. Mm. Jag tror att det var en kombination. Mm. Att man eh, tänker på det som har varit när något nytt ska hända. Mm. Mm. Oseparationsångesten handlar nog mer om jag vet inte riktigt egentligen. En typ av förvirring inför framtiden. Ja. Men nu har ditt psyke påverkats av att vara i, äm, i Turkiet? <laughs> <laughs> I Thailand. Det det nog, vi pratade om det idag faktiskt. Att jag tror att mitt psyke hade påverkats väldigt annorlunda om vi hade varit i Turkiet. Okay. Mm -hmm. är jag ju inte det. Jag tror att det påverkas till. Jag ska inte säga till det bättre, men jag känner mig ganska neutral kan jag säga. Mm. Jag tror att. Det är väldigt mycket... Men kan du inte berätta situationen först? Du har umgåtts med vilka och hur länge? Jag har... När jag kom hit så var jag med min familj några dagar. Mm. Eller i en mecka. Mm. Sen åkte jag och min lilla syster till en ö söderut. Mm. Där vi gick på stranden. Eh, några fick dengefeber där. Fast det var bara typ tre stycken. Vad är det? Så att de Ja, jag vet, alltså jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer. Jag tror att det är ett virus som man drabbas av. Man får hög feber och kan dö. Man kan bli väldigt sjuk. Mm. Jo, någon sorts djungelfeber. Okej. Okay. Så det blev lite så där Folk snackade om det där. De kom, sprutade någon kemikalier på vårt boende. Mm. Men är det för något djur eller någonting då? Jag tror att det är via myggor. Eller jag är ganska mm. säker på att det sprids som malaria. Mm. Mm. Så det var ju tråkigt. Men jag tror inte att vi blev lite sjuka när vi kom hem därifrån. Men jag tror att att vi var, blev nog bara, fick nog bara en vanlig förkylning. Mm. Men helst så jag tror jag inte att vi fick någon länge feber. Vi var där gjorde trevliga saker. Vi dök väldigt mycket. Fast det var inte så bra dykning för det var jättedålig sikt. Så att man fick nästan bara koncentrera sig på att försöka inte tappa bort varandra under vattnet Istället för att titta på mm -hmm. det man skulle titta på. Mm -hmm. För jag har varit där. För fem år sedan. På varann. samma plats. På exakt samma plats faktiskt. Lite intressant liksom, att se hur ett ställe förändras. Det var inte så stor skillnad. Det jag tänkte på som var väldigt tydligt var att det fanns internet överallt. Så att man satt en kopp kaffe på det lokala så hade man gratis wifi. Men är det för att det är så sjukt mycket västerlänningar som reser dit som vill ha internet? Jag tror nog inte bara att det är det. För det är väldigt många thailändare som använder internet. Men ja, det är väl många som vill använda Skype. Mm. Mm. Samtidigt som använder använder Skype så gör de ofta det. Då går de ofta till ett internetcafé mm. och gör det. Mm. Mm. Jag tror alltså, att den trådlösa uppkopplingen är så pass bra än där. Att okay. man skulle kunna göra det som vi gör just nu. Aha okej. Okay. Mm. För jag menar, här är det ju inte internet som är speciellt bra överallt. Nej, det är faktiskt lite märkligt. Man tänker jag hade ju någon... Jag vet faktiskt inte så himla mycket om Tyskland. Men jag hade en känsla av att allt skulle vara så där väldigt Mercedes-Benz. Ja, i Tyskland men inte här. Nej. Eller vad menar du med Mercedes-Benz? Jag tror att det jag menar är att när jag tänker på Tyskland så tänker jag nog på det som du väst Västtyskland. Ja, okej. Okay. Jag tror inte folk är intresserade av att ha internet här. Var är de intresserade av? Jag vet inte. Men de har, inte, de har inga telefoner som man behöver inte läppa så så många. Nej. Och det känns inte som att de är lika uppkopplade som vi är hela tiden. Nej. Men jag är väldigt ja. skit. för att jag har ju inte träffat en enda tysk på den här resan. Har du inte? Nej. De brukar ju vara överallt. Känns som. Ja, men jag har träffat väldigt många hållna. Okej. Okay. Mycket japaner där också. Igår såg jag ett par. Som jag, jag tror att de pratar på japanska. Mm. Men, men jag tror att där vi är nu är väldigt mm. så Vi satt och pratade på ett, vi kallar det för hipstercaféet. Ett café intill där jag bor. Jag vet inte varför vi kallar det för hipstercaféet, jag har glömt. Ja, men jag glömt. Vi tyckte nog bara att det kändes hipsterigt. Ja, just det. Där. De har så här lite gamla retro möbler och så serverar de det som typ du och jag vill ha. Mm. Mm. En, mm. Och, och filmkost. Vägen. Precis, de har lite konst. Som känns ung på det ja. sätt. Mod ja, samtida ung eh, eh, inte så här stor konst utan mer... som ett man tänker att det skulle kunna finnas i Berlin. Ja. Mm, mm. Mm. Och så jobbar Ripstar tjejen där. Ja. Och hon jobbar när första år vi var där. Mm. Hon har en tops ja. på huvudet. Ja, mitt på. Nej, lite på sidan och så it. Släpp inte en sån där knyt utan mer lite 80-tal. Mm. Men äh, är det hon som jobbar på second hand affär? Ja, precis. Precis. För det känns ju väldigt hipst att hon jobbar på en second hand butik också. Mm. Måste jag, jag måste bara få flika in. Mm. Second hand har ju kommit hit. Ah, ja uh -huh. Hur är den då? Den är som hemma, skulle mm. jag säga. Okay. Men det är inte vanligt. Men, eller, det är ju mycket second hand liksom som sker sådär, det är ju ingenting nytt sådär. man kan ju köpa gamla däck och fylla på sig vattenflaska och sådär, men mm -hmm. just när det gäller klätter mm. så har det ju kommit hit ja. men förlåt, jag avbröt, vad hände på hipstercaféet? nej, det var en tjej som kom fram till oss efter ett tag ungefär när vi skulle gå och sa ja, jag hörde att ni pratade svenska, var roligt jag är, alltså hon uttryckte sig på ett väldigt spännande sätt, jag är för tillfället ja, det. Det svensk, Det sa hon. Jaha. Och så tyckte jag, jag trodde att hon hade lunda men hade någon konstig, något kanske. Ja, eller om det var tysk skånska. Ja men det var det ju. Men ja. jag trodde det först innan ja, okay. jag fattade det. Ja, men hon ville inte oss nåt, förutom att säga att det var så roligt att vi pratade svenska för hon kände väl tillhörighet på något sätt. Ja. Men Och hon pratade väldigt bra svenska. Ja, hon pratade bra svenska. Mm. Ja. Så. Inför svensk. Ja. ja, men du vet när, man är, när det är väldigt få grammatiska fel så att man som svensk inte behöver spetsa öronen speciellt mycket för att förstå. Jag, jag förstår. Mm. Men vi träffade ju två stycken fransmän idag. Där jag, jag förstod inte att de pratade franska överhuvudtaget. Nej, jag stod inte alltid om de pratade engelska eller franska heller. Nej, det var väldigt svårt att förstå vad de sa. Pratade de till er eller till varandra? Till mm. oss. Eller ja, de ville ju gifta det jag sig med. Ja. Jaha. Han tryggt. bestämde var det sig för att. Det? det var lite jobbigt men de var ju trevliga. liksom de var inte så där att de var... de var inte för, alltså de var inte på på, på. Men de följde efter oss. I... Vi gick en ganska lång promenad och sen gick vi in i en second hand -butik. Så följde de in där och sen köpte de sin väska. Den ena killen skulle ha skor i sin väska, sa ja, han. Ja, han kunde inte så vara engelska. Nej. Och eh, den ena killen skulle betala det som vi köpte också. Ja. Jaha, oj, det var så ja Men sen, det var för att han älskade Sofie. Ja, han, skulle ju, han ville ju helst att vi skulle gifta oss. så Jaha. sa jag såhär, ja fast det går inte riktigt för jag har ju redan en kille. Mm. Varför pratar du så? <laughs> Ja. ja, jag tänkte bara försöka få dig att gå härifrån. Men vilket språk friade han på? Engelska. Jaha. Så det var inget missförstånd då att han försökte bjuda dig på en god jul? Eller han? han ville bjuda henne på många goda gina. Ja, jag tror han ville det. <laughs> Jag träffade en kille i Oslo under jul som var dum i huvudet på många sätt, fast trevlig och fin också. För, första gången jag träffade honom så sa jag, typ såhär, jag sa att vi träffade ja, men två typ svarta killar som inte kunde äm, dorska, äm, en, de pratade engelska. Och då så säger den här andra killen som jag träffade senare som heter Jon, jaha gulliga, visar de kuken för dig eller? Ja, det är väl inte underligt. <laughs> eh, nej, det gjorde de inte. Jag förstår inte alls vad du menar. Ja, det är det speciellt gulligt att visa kuken? Åh, <laughs> oh, gullig du är. Visar du kuken för mig? Det kanske är plottare ja. bild. Ja, precis. Att man ska tycka att de är gulliga. Ja. Mm. Att man ska förbärma sig. Kan det vara det? Mm. För de har ju en, psyk en psykiskt problem som de kanske känner är väldigt jobbigt. Så de visar... mm, du menar att man ska ta hand om dem. Ja, att där det. öppet så kanske det Nej, vet ni vad jag tror? Jag tror att de vill ha pengar. Blandare? Man springer ja. om man ser dem. Tror du att de vill ha pengar? Nej, helt okej. Kan de... du inte berätta lite mer om hur man ska ge dem pengarna? Ja, hur gör man? det är väl helt. Det är solklart. Ja, men det går inte att lägga pengarna i fickan för den är ju hårdlig. Och det handlar ju om när man fickan. Nej Och de har De har ingen hatt med sig. Du vet inte. Nej, du vet inte. Nej, nu tycker jag att du Men man det är väl ändå man allmänt vet. känt att man inte går mot en blottare utan man går ifrån dem. Mm. gör du det. Ja, men jag tycker att det är lite diskriminerande här. Förutsätt att en blottare har en rock och inte en hatt och kanske man kommer att hålla i fickan. Man tar pizza till det. Och så är det så är det enda som behövs. Ja, ja nej, okej, förlåt. Ja, ja, ja jag aldrig träffat en blottare. Nej, inte jag men jag har hört det en del jag... historier. Gav de honom ja, pengar? Jag gjorde faktiskt det. Så han blottade sig efter att jag hade lärt känna honom. Det var det som var lite jobbigt. Oj! Mm. Blottade sig i privatsfär, eller? Det var mycket privat privatsfär. Det var på vårt hotellrum. Han, ska jag berätta hela den här historien? Gärna, vill. Vi satt i en minibuss, jag och min kompis. På väg till en liten ort på Borneå. För att dyka och vi trycker in oss i en liten minibuss tillsammans med en familj. Väldigt trevliga. Var Vi funderade lite om hur det var att bo i Sverige. Och vad vi tyckte om att vara på andra sidan jordkloden. Och vi delade den här bussen med dem i fyra, fem timmar. Tills vi kom till den här lilla byn. Mm. Och skulle checka in på hotellet. Och då säger sonen i bilarna. Ja, jag kan visa er vägen till hotellet. Jag vet vart det ligger. Och vi tänkte att ja, men visst. Var kom den här familjen ifrån? De kom från, från Borneo. Ja. Okay. De hade varit besökt släktingar i Kota Kinabalu som är huvudstaden och så skulle de åka hem. Mm. Och Vi hade suttit och pratat med de här fyra timmar och tittat på det. Så han visade oss vägen till det här hotellet. Hur gammal var han? Så fort vi hade knäckt. Eh, ja, kanske lite äldre än vad jag var vid tillfället och jag var 20 mm. på det här. Mm. I alla fall när vi har fått fram nycklar så tar han eh, våra väskor och börjar gå mot vårt rum och jag börjar känna lite så ja men vi kanske ska tacka för hjälpen och ta våra väskor och gå och lägga oss och vila en stund. Men han öppnar dörren och frågar direkt om han kan låna toaletten och jag tänker väl jag men fan vi har suttit i buss i fem timmar och det är klart att han kan låna toaletten och Nej, men, men du, men du inte, kände liksom. redan då att, så här, att du inte riktigt ville låna ut toaletten, eller? Ja, jag kände väl att... Ja, jag hade väl en viss okay. känsla av att ja helt rätt. Men jag hade liksom inte heller anledning att säga nej, tyckte nej. jag. Nej. Idag kanske jag hade gjort annorlunda, jag vet inte. Men i alla fall så har jag duschen gå på där inne. Och jag tänkte, fan. Så jag på och be honom. bara. Men du kan du bara klä på det och gå. Vi... Tack för att du hjälpte oss, men nu får du faktiskt gå. Så att ett tag sedan han av duschen när han, han på sig. Och kommer ut och ber om ursäkt. Precis när han står vid dörren Så drar han fram den. där en meter ifrån mig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Det är så fruktansvärt. Han drar fram snoppen? Så jag kastar ut honom och bara puttar ut. Ja! Jaha! Jag puttar ut honom stänger dörren. Och han försöker... Då, med byxorna nere, tag i hand och be om ursäkt. För det var inte meningen att det skulle bli som det blev sa han. Men jag tog inte hans hand. Jag tänkte dörren. Det var väldigt obehagligt. Jaha, så han valde liksom att plocka ut, han drog ner sina egna byxor liksom som en psykiskt störd människa som bara drar ner byxorna? Jag skulle, ja, fast det var inte mer som att han skulle kissa typ fast det förstod man ju. <laughs> Vadå i han hall? Ja. Men gud, det här måste ju sett jättedum ut, stacken. Ja, men det får vara en väldigt underlig situation. För sen gick vi till receptionen och försökte prata med de två kvinnorna som jobbade där. Och bara säga som det var att vi hade haft en ganska obehaglig upplevelse. Att vi gärna skulle vilja byta rum eller helst få pengarna tillbaka. Men ni ville inte bo där? Nej, det kändes lite jobbigt så att han visste vart vi bodde. Ja, det är klart. Mm. Så vi tänkte att fan, vi vill något nytt. Men de var helt uppförstående och tyckte att men vadå, det kunde ni väl förstå. Om ni bjöd in honom på rummet. Att mm. han skulle tro en sak. det är väl inte så konstigt. Mm. Jag ska länge och blev rätt så förbannade innan vi faktiskt fick våra pengar tillbaka. Men fick det då? Ja, en väldigt underlig situation. Det var inte någonting man hade riktigt kunnat förvänta sig. Men det underliga är att jag hade den här känslan i magropen att någonting inte var... Rätt liksom. Mm. Alltså, man har ju ofta det. Ja, men det är konstigt för att han betedde sig ju inte. Alltså, det är ju inte jättekonstigt om någon i och vill hjälpa någon att bära en väska. Det, kan, det har väl hänt liksom? Ja. Mm. Och det är väl inte så illa konstigt. Nej. Att någon... Men. Ja, när jag klev av en buss på när jag var i Uganda så var det en man som blev helt till sig för att jag var vit och ville titta i min väska. Så han började öppna min väska för att han blev så fascinerad. Oj, vad gör du då? Nej, det var en annan man som sa Nej men sluta med det där, låt eh, Jag tar hennes väska ja, För inget fick man göra själv Det var verkligen så här eskortera ut den här stackars vita flickan Ur den här jävla folkhögen mm. Podcasten får inte bli för lång nu eh, Så jag skulle vilja veta Igen Om du kan avsluta hur Påverkar ditt psyke av att du hade varit med din familj i så här många veckor? Nu kommer jag inte ihåg hur många veckor du var. Ja, då är jag fortfarande är med dem. Mm. Så att avgöra det. Jag måste nog eh, gå igenom det du har gått igenom. Det här liksom separationsprocessen innan jag kan liksom fullständigt uttala mig om hur det har varit. Men eh, jag har haft en väldigt... Det är nästan så att jag har kopplat av min hjärna under längre perioder under den här månaden. Mm. jag kan inte liksom beskriva på något sätt men jag har haft väldigt dagarna har varit väldigt korta på ett sätt de har varit långa, jag har klivit upp och haft liksom en lång dag på pappret men de har liksom sett ganska lika dagarna ut till viss del. men jag ser väldigt mycket fram emot att åka till Sverige eftersom jag inte har varit där på, Jag har ju varit en kortare period då innan jag åkte hit men det känns som att det var ju bara två tre dagar Ja. Då gjorde jag inte mycket, för då var det typ snöstorm. Så jag var mest inomhus då. Mm. Så jag ser fram emot att komma till Sverige och utöva vinteraktiviteter. Fast jag tror att jag kommer bli lite besviken. För att jag pratade med vår vän Anna i Göteborg. Mm. Hon sa hon har börjat cykla för att det är så varmt. Ja, Göteborg var det ju det. I Stockholm var det snart. Ja, hur var? din lägenhet kvar? Var din pojkvän och katt kvar? Ja. ja, de hade gjort en liten present till mig. Det var ju ändå snällt. Och så hade Boston skrivit välkommen hem på en lapp. Duktig han är. Han är jätteduktig mm. verkligen. Smarka. Han är jättesmarka. Mm. Alltså, jag undrar också Emelie om ni har firat jul eller om ni bara har skiktet i det. Ja, alltså, min julafton kommer jag ju att minnas. Det var väldigt min mm. Vi satt på en färja på väg till den här ön som jag pratade om. Mm. Egentligen så skulle fick vi reda på efterhand så skulle inte ha båten ha fått åka för att det var för hög sjö. Det var storm, orkan ute på öppet hav. Fy eh, fan. Så det var, det var fruktansvärt. Alltså, folk spydde som grisar i fyra timmar. Och jag trodde att jag skulle dö, på riktigt. Ja, det, det gick verkligen, var det en säker båta? Alltså det var en sån här, vad heter det? högfartskatamaran. Nu ja. översätter jag det. En sån där med mellanrum under. Mm. Mm. Ja. Mm. Det typ som syke. Ja. Ja. Men åh, jag vet inte. Det kändes som att kaptenen hade liksom någon sorts hans taktik var liksom att så här försöka köra så fort som möjligt så att han liksom bara skulle sluta. <här> ja. eh, jag vet inte om <laughs> jag fick att de var så himla bra. Man såg liksom fisket båtar ute på havet som liksom halvt hade sjunkit och sådär. Så, där, så att det var verkligen extremt. Ay, shit, det... Oj då. Och, var det... jag, kom och min... jag har liksom ett sån här ett ögonblick som aldrig kommer att suddas ut från min näklinja. Det var när jag flyger av mitt säte och samtidigt ser Johanna liksom kräkas och försöka hålla dig i munnen. <laughs> Ja, jag var väldigt glad när vi kom i land men det var också väldigt konstig känslan när man stod där på fast land och mm. kände hur hela världen bara snurrade och mm. man bara ville lägga sig på marken och dö mm. Det var verkligen rätt Hur lång var, var den här resan? Jag tror att det var fyra timmar och Det var lite kul Folk hade tagit upp sina telefoner och skulle filma och liksom, ja, tänkte att det här blir en bra grej man kan visa upp men det där ombyttes ju ganska snart i någon sorts desperation när man liksom bara ser hur grannen börjar kräkas. De hade en, två anställda, eh, liksom, um, vad ska man kalla dem? En kräkpåse-personal som bara <laughs> skräckte så här. Uh -huh. Så att det, uppenbarligen händer det väl då, och då att det blir så här. Mm. Okej, okay, så det var din hjulaftan. Men jag provade. Jag, en intressant erfarenhet är att jag tog. Eh, såna här, vad heter det här okay. Tar man några stycken så blir man väldigt trött. <laughs> så någon gång så kan du ju prova ett eller två, mm. tre piller. Så ja. kan jag lova det funkar väldigt bra. Okej, okay. bra tips. Tack, Tamma. Förutom det så var vi och tittade på någon som kastade med eld och sprutade med eld på julatten. Ja. Eh, det var ungefär det. det. var inte så himla mycket julstämning, det måste jag faktiskt säga. Mm. Jag hade inte mycket julstämning i allmänhet. Nej. På min år var det väldigt god stämning, men det var, liksom, det var ju mer ett tropiskt firande. Okej, okay. på vad sätt? Jag känner inte till det. Ja, fortfarande. Men man dansade på stranden istället för ute på gatan. Var dansade man på gatan? Var var ju det 1990. Jag var ju i Oslo. vi blev bjudna till ett hus, ett kollektiv där ägaren av huset och liksom chefen över kollektivet var borta För annars hade det tydligen varit omöjligt att ha fest. Vad jag förstod det som hon skötte tydligen det här kollektivet med järnhand och hon jag vet inte hur gammal hon var men och det här huset var det var fantastiskt, det var som ett kråkslott, det låg en liten bit bort. Liksom. Det låg som, om man tänker att Oslo är som en vik, så låg det mer som på en udde på andra sidan viken. Så att man såg in över hela Oslo. Mm. Eh, och huset låg uppe på en, en, en kulle, eller snarare nästan ett mindre berg låg det uppe på. Mm. Och så var det som ett stort kråkslott. Eh, och när vi kom in så var det liksom, det var grejer överallt. Och det var små eh, stileben och små altare överallt. Och hur mycket Jesusfigurer som helst. Och så visade han, vi kände in oss i ett rum som vi inte fick vara i. Men som han ville visa oss. som var, Alltså det var fan grejer överallt. Och det var liksom, det var vackert. Men det såg ut som att en psykiskt störd människa bodde där. Eh, ja men hon är ledaren i det var ju hennes rum. Det var, inte det var ingen sekt. Så här var det. Det hade tillhört en sekt. Jag förstod inte riktigt kopplingarna. Det jag hörde var att Karola hade varit där. Det hade tillhört en sekt. Hon som ledde kollektivet nu. Hon hade ärvt huset. Av sin familj på något sätt. Men liksom, grejerna i huset. Var ju hennes. På något sätt. Så jag antar att hon hade ärvt dem. Med huset. Så att. Jag förstod liksom inte om familjen hade tillhört den här sekten på något sätt. Men det var, det var liksom, ja det är svårt att beskriva. Det var, liksom, det var fina saker. Det var liksom inte, som alltså man såg att det var liksom ganska dyra saker. Det var liksom inte kitschigt. Och att det var liksom bara jättemycket färger och guld och silver fast inga riktiga, eller, materialer vad man ska säga utan det var väldigt fina saker och det var hängde en stor gammal jätteutsmyckad prästkåpa någonstans på, i trapphuset var det typ så här 10 stycken väggur ihopbuntade som hängde precis bredvid varandra och ett halvt piano hängde också på väggen men, men om du har vattensäkt och Karola har varit där så måste du vara antingen hennes föräldrar eller morföräldrar som har varit minst aktiva. Ja, troligen. <skratt> ja. Hon hette inte Sörgard eftersom. <skratt> <skratt> Jag vet inte vad hon hette. Jag vet inte alls vem hon var. Men eh, hela trädgården och hela huset var liksom som en som en, som en scenografi. Mm. Eh, det stod en gammal hästvagn i trädgården bland annat. Och en mangel. Och grindarna in till huset var så här. Ja men som en, en scenografi till en vacker skräckfilm. Men det låter som ett väldigt fint ställe att fira nyår på. Absolut, jag kunde verkligen inte varit på en bättre plats. Och så firade vi nyår och åt lite och så där Och alla var uppe i ett tornrum. Det var torn såklart på Kråkslottet. <laughs> så längst upp i tornrummet så var alla. Och sen så var det balkong runt hela tornrummet. Så att man kunde se alla fyrverkerier på hela Oslohorisonten. Det var jättefint. Mm. Men sen så det blev det inte riktigt festfest. Det var liksom lite knäppt. Och till slut så däckade jag i soffan upp i tornrummet. Och jag lyckades kräkas mellan taxin och hemma sen. Så det var perfekt. Ja! Du hade inte hoppa av någon spårvagn och sen hoppa på igen. Nej, det var verkligen perfekt. Men Boston var hemma. Eller Fast. han var inte hemma. Han har varit med mig hela julen överallt. Han har varit i Stockholm. Han har varit i Allingsås. Han har varit i Oslo. Han har varit i Marie, Vad fan heter det nu? Igen? Mönbo, han har varit i. Mm. Ja, han har varit... tänkt att han är en, en, en, en herre i sina äldre dagar. Han kan behöva lite lugn och ro. Jo, fast han uppskattar för en rörelse. Det är så man märker på. honom. Han pignar till och tycker att det är skoj. Mm -hmm. Han har även fått ett koppel av min mamma. Mm -hmm. ja, det uppskattar det... den. Ja, lite försenade. Men han fick den tre dagar efter julafton tror jag. Men han, han jag tror han uppskattade Han sprang omkring på en parkering i Karlstad tror jag det var. Något sånt där. På tal om Koppel så såg jag faktiskt ett barn i Koppel. Mm. Mm. På vårt lokala köpcenter. Ja, ett riktigt barn. När liksom, barnet blev trött och inte ville gå själv så kunde man liksom lyfta det, det lite. Släppa det i kopplen. Ja, fast det var inte runt halsen utan runt kroppen. Det är det samma för Boston. Ja, precis mm. samma. Men jag vet att man hade koppen, eller jag hade koppen när jag var liten fast så att man satt fast i vagnen. Ja, just det. Men det är mer en barnsele. Ja, eller? men en sele. Och det är väl mer en sån man har. Ja. Det här var, som jag såg igår var ju liksom ett långt koppel på 3-4 meter så Oj. att man liksom kunde släppa loss lite om man kände för det men det har jag sett i skidbacken mm, jo mm. men det är ju känt Jag tänkte, vi alla i den här podden verkar ju tycka om att resa. Mm. Jag har kollat upp, det finns en, en grupp som heter Svenskar i världen, mm. SWIV. Och det är tydligen en lobbyorganisation för svenskar i utlandet. Mm. Mm. Det är kanske något man ska gå med i. De har ju trots allt bidragit till att brevröstning numera är tillåtet. Vart man än bor i världen. Wow. Ja. Vittar inte alls. Mm. Vad roligt. Ja. Det kostar 500 kronor per år att vara med tror jag. Oj, oj, oj. Mm. Det var värt. Mm. Men mm. <laughs> ja. Vi får vi ju se om man har 500 kronor när man ska gå i skolan. Ja. Ja, alltså man kan ju tänka på att man kanske kan få betala den lokala valutan då. Så här till exempel kan jag betala 500 baht. Kanske du kanske du kan betala för alla. Ni kan betala 500 euro så räcker det till många. <laughs> fick du någon trevlig julklapp, Sandra? Jag fick läskgodis och det var väldigt uppskattat. Mm. Jag saknat det när jag var i Tyskland. Mm. Och en scanner också som jag blev väldigt klar på. Har du skannat godiset? Nej, det skulle jag kanske mm. gjort. Ja. Jag kan det är ganska fort spara och titta på det nu när det kanske inte finns kvar längre. Men så kanske det känns för jobbigt. Ja, nej det är klart. Ska jag köra den här mm. Jag hoppas ingen är min släkt i. Ja. Det där låter som ett hem där julen verkligen är så där strålande och glimrande. Alltså den är ju ganska tröttsam. Men den är väldigt traditionsenlig. Ja. Men det här är dagen när vi precis har dockit glugg. Och står i käket allihopa. Så sjunger vi lite sånger. För jag och mina mm. systrar och hundarna har gått ut i ett annat rum. Fick du någon trevlig julklapp Sandra? Eh, ja. Jag fick läst Och det var väldigt uppskattat. Jag saknat det när jag var i Tyskland. Mm. Också. Har du skannat godiset? Nej, det skulle jag mm. kanske gjort. Ja, jag det är ganska fort. Spara och titta på det nu när det kanske inte finns kvar längre. Ja, det skulle kanske skulle kännas för jobbigt. Ja, nej det är klart. Du skulle kanske kunna återkomma i nästa podd när du har gjort den här separations... Eller förlossnings- och depressionsövningen angående att bli kvitt Thailand. Absolut. Att du kan återkomma till din hälsa när du kan se tillbaka mer. Men jag tänker också så där lite grann att då kommer du ju hitta på lite. Nu är du ju bättre på att berätta hur du känner dig. Mår du bra? nu känner jag mig väldigt så där som jag sa tidigare, väldigt enkel men är det lite som att man, man är där men det är inte på riktigt så att man ja. stressar inte upp sig så mycket för saker utan man bara kan ja, jag utan har något. ju möjlighet att stressa upp mig jag har ju saker att stressa över om jag skulle vilja mm. Mm. Men det finns, jag har inte ja. valt att göra det av någon anledning men jag tror att det blir mer intressant för er att höra om hur jag upplever min Just. tid efter att jag kommer hem Just. för jag tror att det, mer, det finns nog mer smaskigt och gotta i. Mm. Mm. Vad tar ni med er till nästa podd? Vad kommer vi att få höra från er sida? Oj, jag vet inte. Alltså... Kommer det att hända under den här kommande veckan? Kommer det att hända något intressant för er del? Det känns ju som att jag ska börja mitt liv här i Hallen, för Det har jag inte gjort än så länge. Nej. Jag har bara slappat lite sen jag kom hit. Du har varit här i två dagar bara. Ja just det. Ja. Jag tror att du menade i allmänhet sedan du kom dit. Jag tänkte det är väl några månader. <laughs> ja, men nästan. Men du har ju gått i någon liten sörja lite grann. Ja, det är ju. <laughs> någon slags ångest lugn. Mm, men jag ska skulle ja. återvända till den sopp. Eller jag tänker att den är, den är lite som en fruktjuice, att den är mitt mittemellan tjock och helt lös. Ja, den är fruktsopp. Det är som att jag har mitt och mittemellan att må väldigt bra och må ganska dåligt över mitt. Cool yeah. Men eh, jag tänkte nog att kompningsvis ta tag i det, Bea. Ja, men eh, tack så mycket då. Och välkomna åter.